Baixamos a música e recibimos a Ricardo. Hombre. Ricardo pertence á Asociación de Muñeiros do Río Tripes. Vamos a la, a falar de muiños. É de moitos cousas máis. Vamos a la. Moi boa tarde, Ricardo. Hola, moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias eh, por atendernos eh, e cele... felicitarvos eh, moitos parabéns por esa celebración próxima que tendes previsto co a próxima. Me parece que xa son 23 anos, non? No, 23 edicións Ah, 23 edicións, edicións sí. vaya. Bueno, a eh, asociación creouse no un ano 2007 Pero antes de crear a asociación Se aficiaran tamén a alguna romería uh -huh. Vale eh, Eran os veciños De dúas parroquias Que compartían un río E diferentes muiños E eles se preocuparon bueno, de, de volver a darlle valor a esos muiños Porque estaban ruinosos Os recuperaron, os restauraron y pusieron alguna a funcionar, tenemos tres que, que trabajan, mm. y mm. empezaron pues a hacer así una pequeña romería, y bueno, la romería fue en grande y, y ahora tenemos pues esta 23 edición, hubo algún año que también hicieron dos en no el mismo año, entonces son 23 ediciones de, de romerías, 23 romerías, digamos. Bueno, esa romería <coughs> tiene un título especial, ¿eh? Rom sí. Romería... Como dixe... dixe os nosos fariñeiros, burros e moinhos. Eso, eso é, sí, os nosos sí. fariñeiros, burros e moinhos. Pues, que ten que ver precisamente por, por eso, por a re, recuperación ou restauración, bueno, para dar a coñecer aos coativos ya a toda a xente que se achegue de, mm. de, de, do que se facía naquela época, non? Efectivamente, sí, era moi importante o burro fariñeiro e eh. que era claro o, o recurso que tiñen os, os, os veciños para para chegar eh, o millo hasta os muiños uh -huh. que eh, son sendas moi malas de camiñar entonces bueno, pois pues, o burro fariñeiro era moi útil entonces nós pois pues, tamén eh, tratamos tamén de que, de que o burro eh, se recupere tamén temos unha burra na asociación chamase Buxa e uh -huh. ese día, pois, pues, bueno, alguns veciños da zona tamén traían os seus burros os burros fariñeiros e que nos aburriñan e, bueno, y facemos esta diferentes actividades tamén sí, sí. bueno, este ano vai vais a celebrar o en maio, non? sí o un de maio normalmente o día que temos posto sempre suele ser un de maio pero bueno, por circunstancias a veces non se pode moitas veces a chuvia ou, ou outras circunstancias pero procuramos intentar facelo sempre un de maio, si que este ano este, o viernes da próxima semana, festivo e mm. nos cuadra pues bastante ben a asociación de muñeiros do río Tripes hai quelle dicir a todos os nosos escritantes onde se atopa porque claro, eh, eh, non todo o mundo coñece todos os ríos de Galicia e entón sí. e os galegos do Mediterráneo non todos están eh, ubicados falle un, unha pequena descripción do lugar que está moi perto do, de zonas sí. eh, casi, por así decirlo rayanas, non? Si, sí, no, somos rayanos, si, sí. estamos en Tui Tui, unha ciudad de, da provincia de Pontevedra e facemos fronteira co Río Miño, con, con Valença do Miño, con Portugal. Ah, A ciudad de Valença do Miño, sí. Nos unen dúas pontes, e, bueno, somos... Ademais, somos eurocidade. Temos... Claro. claro eh, compartimos claro. diferentes... diferentes, bueno, elementos, cousas, non? Sí, sí, mm -hmm. entonces, bueno, os portugueses venen aquí, nos vamos aí con frecuencia, e somos como comer más. Claro é importante darlle a conhecer a todos os nosos escoitantes todo ese, ese traballo porque por está a realizar e que ademais ten moito moi que ver coa co tradición e co, co patrimonio cultural non uh -huh. sí, efectivamente, sí como vos decía antes estos foron vecinos vecinos mayores eh, que recordaban de cando eles eran nenos que iban aos muiños os muiños uh -huh. deixaron de funcionar e eh, bueno pues, como estaban eh, en desuso moitos deles sean ruinas pois pues, eh, les daba tristeza velos en ese estado, entonces pues, empezaron a recuperalos, e, mm. eso, temos tres que, que traballen, que funcionan. O día da romería, un de maño, pues, facemos fariña, facemos mm. ali fariña e, e incluso vendemos fariña, e mm. vamos a facer tamén empanadas de, de fariña de millo, eh, o millo, nos facemos aquí de millo, mm. millo do país. Claro. Porque está un pouquinho, digamos, xa non se emprega tanto como antes, non, non, non se cultiva como, como se cultiva antes, non? Efectivamente, ahora xa o, o que o millo do país xa de bastante escaso, ahora se utilizan outras, outras especies de millos híbridos, mm. dan máis cantidad cantidade, máis rápido pero non teñen esta calidade, claro, esta ten outro sabor. Sí, entonces aquí vamos a ter o que son as empanadas de millo, o pan de millo, vamos a facer tamén eh, eh, cafariña máis miúda, vamos a facer as papas, que ah. eso era o que tomaban os, os bebés, os nenos pequenos... <risas> as papas de fariña. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eh, comenzar começades de cediño porque teño entendido a partir das 9 da mañá hasta sí. as 7 da tarde ou as 5, bueno, hasta como corpo aguante por ese sitio, Efectivamente, ¿no? sí, ese ese horario, no, más ou menos as actividades às 9 da mañá, xa começamos cunha trebuada. As trebuadas son tradicionais de aquí desta zona do sí. Baixo son os grupos de Con de bombos, bombos que, que tienen uh -huh. un metro de diámetro sí, eh, sí. que entonces son muy fuertes por eso se llaman trevoada uh -huh. trevoada es una tormenta sí, sí, sí, sí. Sí, que vale, a veces empleabase precisamente esa fórmula de, de tocar los bombos para para espantar a tormenta también. A tormenta, a también. tormenta ¿Puede sí? ser? Pues igual vendajo nombres. No sé. <ríe> ya vi que ensacaba Santos. <ríe> también también, también, tío, también. O metían también los río a veces, sí, eso <ríe> sí. Bueno, eso también re, dicen que que que, que pues, trabajadéis precisamente con relacionado con coscativos, pero también con todas las personas que se achegue, ¿no? A, a ah, cantidad sí, sí, de, sí. a cantidad de, de personas que te que, que, que que convoca é grande, non? Ese programa bueno, ten muitísima sí, para, aceptación. Para o espacio, para o espacio que temos, si sí, temos temos bastante afluencia. Que cantos buiños disete que tiña de ser recuperados? Bueno, hai tres que que traballan, tres que outros temos 4 aí que teñen todas as pezas, pero tres que están que poden traballar, que van tous van a estar traballando ese día e hai outro máis eh, que tamén podría traballar. Uh, uh, uh. Vale, vale. Sí. Perfecto. Bueno, eh, eh tá, claro, os, os rapaces estarán encantados vendo precisamente como se moe e depois como se peneiras tamén, porque Claro. Eh, eh, sí, efectivamente, sí. Eso é intentar ser... Eso eh, que se peneira, que vai para es... galiñas ou por porcos. Ah, claro, eso después, sí, ¿no? bueno, eso se hace facía un pouco máis gorda, sí. esas que, hai que moer un pouco máis gordo. Hmm para as galiñas. Sí, sí. Esta para, para para poder cociñar ten que ser máis fina. Sí, sí. No, sí. Aquí vamos sí. a facela fina porque vamos a a vender tamén fariña. Está ben, está Entonces, ben. Bueno, pues, pues, eh, anda que como... non no tiño un comido papas de nillo. Ah, de pequenos, claro, tomabase non moito daquela, sí, sí, pero oh. que había, sí. Bueno, e todo isto adubiado con música, porque teño entendido ah, que sí, eh, eh, eh, eh, nós claro. estivemos aí en tui, na, na, en Radio mm. Tui concretamente, e achegouse nos un grupo arrancaxestas, non? Que sí, ta, tocarán, sí, ah, efectivamente, ah, si sí, son pandereiteiras. Vamos Ay. a ter dos grupos de pandereiteiras, estas rapazas arrancaxestas, e tamén outras pandereitas, bandeireiras que se chamam bandeireiras da, da raya. Precisamente eso porque están aquí pues claro. na Raia de de Portugal e España. Entonces sí, bueno, sí, son sí. son as que van a abrir. Antes delas, antes de empezar ca música vamos a ter tamén moi importante un pregoeiro. Ah. Ah. traemos pregoeiros. Sí. Y este ano pues van a haber haber tamén pues eh, o presidente dunha asociación mm. de burros fariñeiros de aquí de Galicia ah, tamén ahí. está na recuperación eh, de do burro fariñeiro de ah. Bueno, de que se coñezca de el espantamen terapias con, con, con burros, ah, eh, fan labores tradicionais e se chama Abufa. Aso Asociación para a recuperación do burro fariñeiro de Galicia. Ah, moi, e de onde son? Eh, teñen a sede, a teñen en en Brión, en Coruña. Ah, pois pues, teríamos que bueno, tamén falar pues, con eles porque... sí, abufa, claro, sí. claro sí. Eh, o presidente é Sacobo, eh, Pérez, se si non si no me equivoco. Hmm. O apellido, o primeiro apellido. Y bueno, pues pois, eh, pues pois, nada, este ano pues pois, nada, eh, os convidamos e aceptaron gustosamente. Mm e pues, nos contarán un pouquinho tamén do que fan eles na, na súa asociación pues, e xa pues, despois é cando tendremos o que pues, okay, a músicas o que é a músicas, claro, claro, claro. Sí. e pues, tamén porque... grupos de gaitas tradicionais, daqui das dúas parroquias oh. o grupo de gaitas Xuntanza sí. que seria a parroquia de Randufe e hmm. o grupo de gaitas Inquedanzas que sería tamén da outra parroquia que é Pazos de Reis Pazos que de son as dúas parroquias claro. que fan eh, que limitan con este río Corriotrip tri Corriotrip, no, é xa que Sí, sí. pois eu queri preguntar fan mm. cantigas aí no moiño ou aquelas ah, claro. cantigas que ya. se cantaban antigamente si sí, si sí, si sí, tamén claro eh, bueno eso non temos ningún grupo casvagas este ano si que tivemos algún ano algún grupo que facía cantigas mm. pero bueno que queira cantar sabe que pode cantar eh, sí, sí, sí, sí, exact e de feito estes grupos unha vez que rematan esas actuacións e despois do xantar, pois cantan, bailan, que seguro que algunha cantega vai haber. Muy ben, pois agradecerlle muitísimo, de verdade que é un prazer, unha honra termos aquí. Mm. Eh, pues, si se bueno, si, si podes mandarnos o contacto de, de esa asociación da Dufo, nos podes mandar, pois pues, estaríamos encantados tamén de de comunicarnos, non no se pode facer hoxe porque eles. sería demasiado, eh, pero en outro momento, un xoves pola tempo ou un sábado que pois pues, poderemos intentar comentar Eso con eles, para que para verche coñeces aos galegos do Mediterráneo en que consiste ese traballo de recuperación tan interesante moi ben, pois pues, sí, sí, claro que sí pois agradecervos moitísimo que tiverades o detalle de informar a todos os nosos escoitantes ao vosso traballo mm. Que vos xavos, eh, decimos que va a desater moitísimo éxito porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos <risas> moi ben, pois pues, moi te agradecemos polo tanto pues, eh, a disfrutar eh, moitísimas grazas por atendernos Pues, gracias a vos por, por, por, bueno, por darnos a conocer tamén pues, hai un pouco máis lonxe, pero que tamén hai galegos e sí, dá gusto. Tan, e tanto que pues hai moitos galegos que estarán escoitando. Alguns dos que non se escoita, seguro que o mellor son capaces de achegarse precisamente a esa zona. Pois pues, pues... aquí van a poder tomar as papas. Tamén temos <risas> outra cousa que lle chamamos vica, que non é ese pastel, ah, sino... Ah, Es como especie de, de, de un pan que se hace también co, co, con ese millo, como una especie ah, de pan plano, hmm. plano así como parecido a pizza. Hmm. Sí, sí, sí. Lo hacemos co, co, co con millo también, lo llamamos llevica. Ah, Ajá. Bien. Hostilla en conta que están escoitando agora, están escoitando desde Brasil. Tamén. Ah, caramba, caramba. Desde Ushuaia, que é Argentina. Argentina. E tamén. é tam... desde Suiza, tamén que nos... temos un seguidores aí que vamos. Sí, sí, incondicionáis. A verdade é que eh temos a sorte de que de, de eso de que nos escoitan eh, que mañan remitirá so programa en Radio Roncudo e en Radio Fene moi ben pois nós temos eh, socios pues pois, eh, tamén en toda España incluso tiñamos tiñamos que xa falleceu bueno, pois, eh, un, un, un socio en Alemania ¡Ostras! que viña por aquí ¿no? lle gustou todoto o sea que bon bueno, tamén temos xente que lle guste e que se quere facer socia Pois. Eso, que se metan se meta na páxina que é Asociación, Muñer, Muñeiros, sí, do Muñeiros, do Rio Asociación sí. Muñeiros do Río Tripe, efectivamente, Asociación Muñeiros do Río Tripes en Facebook temos un blog, elisalzamen. Moi ben. Pois pues nós tamén poremos esta pequena conversa no noso blog, que se chama Sempre en Galicia, sí, sí. blogespa.com, em mandaremos yo áudio para que teña constancia, para que teña ese un recordo, sí. non? Eh muy muy, muitísimo, vou repetir muitísimo éxitos e eh, a disfrutar. Muchas gracias, gracias. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Ricardo. Hola, ya, aperta las pallas. Sí. Seguimos con música para todos vosotros, queridos escuitantes. Eu crisol e a sorte. É o meu soporte. Torbei bei schön, kai o chamo malia vida. Me na sai E así toda fartura es con cruce morte é o meu resorte ser porque ti estar porque ti das e